ریاض السالحین حدیث نمبر دے پینزل نمبر حدیث دے باب تحریم القزب باب دے پا بیان د حرمت د دروغو کے دروغویل عظیم گناہ دا دروغویلو کے قرآن سزا ذکر کړ کړي لعنت الله على الكاذبین حدیث سزا ذکر کړ کړي چې څوک دروغ یو میل فاصله کې داغ دروغ جن نه فرښتہ لذی زکه داغه د خولینا دورا غنده بوی زی چې داغه بوی اثر یو میل پوري زی د دا دروغو داغه د وجه نه دا نن چې په من باندې دا لا رحمت بندي دا زکه چې موږ دروغ جن یو زمنه نفرشتیم ته تا کې زمونه د رحمت سيزونم ته ښتاکې ار یو پوخلک دروغ دی قسمه کو کوشش وکي چې موږ دروغ نظان بچ کو دروغ یو ډېر ناکاره شی دی یو ما تاسو ته تا نو قرانه یاد پېښ کو چې لعنت الله علی الكاذبین لعنت د الله په دروغ جنوبانه او دویم چې کم یو بنده دروغوي نو یو مل فاصله کې د دروغ جن فرشته لریزی زکه داغه نه دور بوی زی د دروغ ویرو پا وجه چه آغا بوی داغه یو مل فاصله که او منگارو اخ دروغ وایو الله د منگ ده دروغ نه بچ که دروغ یو دیر گنده سیزده نو کوشش دا که کو چې خپل کشران خپل زانانا نارینا په دروغ عادت نکو چې منگ د خپل اولاد مخکې که دروغ وایو ربیا غی ما غسه د دروغو عادت اخلی نا خیر د یوداس خبرو وکه چې هغه خبره د دروغو نیو ځان بچ کول هم وی چې اخلاص نه انور صفه خبره کا وس په دې باندې احادیس بیانې چې د دروغو فایده سره او د رښتیاو فایده او نقصان سره <تصفح> قال الله تعالی ویلی دی الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تغفوا مال سلك به علم مزا پاس پس چنی وی تا د پاره پاغه باندې پویا الله اوه پاغس پس مزا چ تا د پاره پوی نی آ کارم کوا چ ستاد پاره پاغه باندې پوی نی آ فتو مور کوا چ ستاد پاره پاغه پوی نی ننغو ارو مفتی دی نن ارو آغس پس روانه چ پوی نه دی ک ای و ای وقال تعالى لله تال ما ينطق عن قول الا لديه رقيب ناطق نغرزه یو وینا انسان دخلینا مگر داغه سروی نگبان فرشت تا دا آیات دې بل آیات پښولې ورو مقصد دا دې هغه خبره کوا چې تا د پاره دلیل وړیا ساتال الله وی چې دخلې نه تکمه خبره وباسي نو ځما فرښتہ خبر د لکی چې بیا په سبا په خیمانه نه ولي خبره کوي ولي اګه کوي چې سبا په قیامت کې بیا په خیمانه نه اوس په دې احاديث وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الصدق يهدي الى البر بشکرشتیا لار خی نه کیتا پرشتہ ویلو باندې انسان نو ټولو نیکو طرف تدځي ا و انل بیرا یهد ال جنت اب شکا نیکي چدا د لار خی جنت تا وګوره لار خی ویلو سره انسان نیک دنیکې ټولو وجې چدي نو هغه ته په انسان رسیږي او پنې کې کې هر هغه شی ده چې هغه د خیر وي هغه د مصلحت وي هغه د فېدی وي د پاره د بنديګانو هغه د تابېداري د الله وي چې الله په خوشحالي کې پاره نو هغه کار وکړه نېکې کې چې هغه کار کا راضي چې الله په ستانو خوشحالي پنې کې کې هغه سې راضي چې هغه د فېده د مخلوقاتي پنې کې کې هغه سې راضي چې هغه کې اسلام خیر وي د خلکو د مخلوق د الواجب از الله د خیر طلب مکو د مخلوقم کوشش کوا د خیر د سګالې د اسلام و ان البر یهدی ال او به شک نی کی لار هي په طرف د جنت باندې چې نی کی د ټول کارونه کې جنت تبزینو خو لون به د بنیاد شوه رشتیا و ان الرجل لا یصدق حتا یكتب عند الله صدیق او بشکا سره خا مخا رشتیا وې دا سر رشتیا وي تر دې چې اول کليشي د الله په ذبان صدیقن رشتیا انسان چې کله رشتیا وي نو هغه پرشتیاو کې دوره مشور شي چې د الله په دربار کې هغه صدیق اول کليشي لکه ابو بکر صدیق کا هغه بیا اوسوي مراله هغه لکه درو جن بندنه هغه رشتیا وي وا انل یا هدی او یو بهشکد دروغ الارج الالفجور بدوتا نافرمانوتا چې سوره دا فجور دا یو اسم جامد هر شر د پاره ده څنګه چې اسم دې او جامد دې دا ار یو خیر د پاره نو دا فجور دا یو دا سه اسم دې چې دا هر شر د پاره جامد دې هر شر په دې کې فجور کې راځي بدوګه و ان الفجور يهدي الى النار او بيشکا بده شرونو نکسانو نا ايادي لار خي ور تا دا سړي ور ته دنه کوي و ان الرجل او بيشکا سلي ليكذب دروغوي نو دوره دروغوي چې په دروغ مشور شي حتی تر دې تبا چا اولي کلی شي ان الله په نذ الله کذابن دروغجن د دروغ په وجاهه دغه مشور شي چاغه دروغجن وي شي کاغه بیا رښتیا خبرم کوي او دا خبره نه منزوريږي مراغه دروغ جن سره لري اغه د دروغ وادې کوي اغه د دروغ خبره کوي اغه د دروغ کارونه کوي متفقون علیه اتفاق کړي شوی په حدیثه البخاری او د مسلم وعن بد الله نی امر العاص رضی الله تعالله نوما ان نه صلی ص الله صللم قاله وئ ارربون من کو نهفی سلور کارونه دي سور خوی نه دي سوک شوي دا سلور خوی نهپه کېکانه کان قنو ک یا هغه منافق چې دا سور خو نه په چا کې را نو هغه منافق دیګوره سالور خوینچا پچا کې راشه نو کا نمافقن خالصا اغا منافق د خالص خالص منافق دی په دبل فتوا نه خېدی د منافقت نه کی یغا منافق عملی یعنی منافق د خالصو وَمَن كَانَ نَفِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُمْ كَانَتْ فِي خَصْلَةٍ مِنَ النِّفَاقِ اَوَاصُچوی پاکی او خوی د دی خوینو سلوړو نا نو سلو کان د فيه خصلت م نفاق کی پاکی او خوی د نفاق حتا یدا تر دی چ پری دی اگې لرا سو پوره چ منافقته ن د نو یو خوی د نفاق پاکی موجود دی یو خو اتو مینا خانه کله چا هغه امانت کې خود شي نو خیانت کوي په امانت کوې وایضا حد د سره دویم چا کله خبرې کوي نو کاذا درو در او دا خو زمونږ د ټول اتت دی امانت کې خیانت کوو ګوره چې کمم سیزممونږ ته اوواله شي پاغې مشران جوړ شو نوای کې خیانت زمونږ نه کېږي پا کما چاو کئی پا او دا زمنگا مشرید آشی نایی که خیانت زمنگ نا کیگی دا رنگلوی خیانت دا اللہ دی کتابو چو او ته دا اللہ کتاب ملاو شوی او دا الله دی کتاب نی دا توحید مسلا ازدکلی دا آگا دا توحید مسلا مخلوق تا نبیانی نو دے پا دا اللہ کتاب کې خیانت کوي سنت ذکر یا حدیث ذکر مخه ته تیر شویری واغه خلکو ته بیان نه کید دوه د اغراض د دنیا او د عزتونو د دنیا نوغه 아이 ک دے سکے 아이 ک دا خیانت کئ دالوې خیانت ده کنه الکه چې کم سیز د لملاو شویو نوغه پوره پوره ادا کئ یره بیا په زما مدرسه نه شری خلق بیا چاندن را کئ خلق ب عزت نكئ خلق و زما په خبر بیا عمل نكئ لداغه سيزونو دو وجنه من د الله د کتاب په دین کې خیانت شوړو کو و اذا حدث كذب او کلا چې خبرې کئ نو دروغ بووي و اذا عهد خطر او کلا چې واده کئ نو دو کب کئ ماتي با واده لرا غدرا ا غدر بکئ اغا در بزده اغا دو کدنو وادا و ایزا خواست و فجره او سلورم کلا چه ده جگل که اینو ده کنزل که او گورا بزده جگل پا وقت استا خزا استا اولاد یعنی اغا با بدرد و یا غیتا اغا با کنزی ای کلا با طلاق و داده منافق لویا نخدا كنزل نكو القرآن منكري ولا تسبب الله كنزل ما كوي تاسو الله كنزل ما كوي كنزل الله منكري دي دارنج جغل منكري دي ولا جدالا في الحجي وإذا خاص ما فجر او دي چه جغل كي دي بتشرت بده كنزل كي نوخي سياد ني كي منتفقه نليه وقد سبکه بیانوما حدي سبي هوورره ب نحوي ببع بالوف به د تتی شوو وع منیعب سرځ الله تعالله عن همما عنن النبي ص الله و صللم قاللا وي منتهحلله م بحول من تحلم لم يره كلفا ایا کې د ب نه شرهتيې ولهفاله چا خوب بیان ک خلکو ته یو خوبه په زوره یعنی چا ندی ویلي چې الله خو ته خوب بیان کا د زده زانا تکلف کایم خوب لیدلنی او خلکو ته بیان من تحلمادو خوب بیان اولو د زانا د دغه حرمت وګړه من تحلم بحلم لم يرहू چاچه زوره خوب بیان که یو خوب چې دلی نیا غی با لرا باب تفاعل تکلپ دا پار جاو خاصی تکلپ دے من تحلما چاچه دا سی خوب بیان که چلی دلی نیا خوب لره کل فا ایا قد د شعیر تینی نمکلب بکلیش دی پرم ایا ایا قد چو گو تور کیو ما بین دو دو ور بشو کې د قیامت په بدل حکوم وکړي چې د دوور بشو له غټورکا لکه څنګه چې د دو دانې دغن مو دي دو دانې د جواروري نو دا رنګي دو دانې دور بشو هم ناګي کې دو غټې سبب نشتا ولې يفعل خي چر بده بادا کار اونکي نشکولې ذکر غټه کولینشی وامن استمع ال حدیث قوم اواچا چغوکې خود خبرو د یو قوم ته وهم له کارون قوم دل راه بدګنون کی نو سبفی او زنهل انو ک یومل قیامت وابلولشی پدوالو غوونو دای کی الانو کا تامبا وابلو لشی په دوالو غوګونو دا کې بسوالو لشی یومل قیامت اورز د قیامت کې انوکا سکا انوکا تامبا ا تامبا داغه په غوګونو کې واچولشی یعنی په عذاب کې به گرفتار شي په عذاب الله کې به ګیر شي یومل قیامت اورز د قیامت کې ولې شي یعنی دا سزا د جنس دا عمل دا غنړه وَمَن سَوَّى سُورَةً عَذِبَا اواچا چ تصویر خو کو تصویر عذبا نو هغه له با عذاب ورکلیشي وکُلْ فَأَيًّا نُفِخَ فِي هَرُوْفٍ او مکلبک کلیشي چې درو اچولو پاید پوکولو پای, پای کیدروه وَلَسَ بِنَافِخٍ او نوي دې روح اچون کې پای کې رو پوکون کے پای کې دته وویل شي چې تا دا مجسمه جوړ کړوا تا دا تصویر اخلې او په دګړو هوا چا ونروح په کې نشي چول نو عذابو ملای وي دی ورنه حدیث کې راځي زیات عذاب به ورزې قیامت کې هغه مسویرینو د پارهي چاګي به دنیا کې تصویره نوکل فوټوګرافيان به کولې رواه البخاري ومن 1.5 وایو د کلکټا چې ګوریا ساتي دی فلانی مولا و مولا دلل ند و پیر دلل ند چاغه یو کال کې نو تم غلط کار کې هو ګنا ده نو ګنا ته ګنا وایا رواه البغداشه نو درام شوی چې د خلګو ګنام نه وي تحلم ای قال انه حلم فی نومه ورء کزا ورء کزا یعنی تحلم معنا د حلم د خوب ده وائی چدا خوب لیدلے انہو حالا ما فی نومی چدا خوب لیدلے ورآ او لیدلے یا خوب, خوب کزا و خوب گیم ورآ کذا و کذا دارنگی دارنگی خوبی لیدلے دارننگی وو کازبون اوید درغ جن پدی لیدلو د خوب کې۔ د دروغو خو خوب بیانې ولان کابل بند وزن منون وتفيف القا هو ورصاص او دا ا مزابو او دا هغه ویل شي ویتم بیتوي وی دا هغه ویل کړي شي ویتوي ا بولا پغکه وا چول شي وعن من عمر رضي الله تعالى عنه قال او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفرل فرا ایوری الرجل عینی ما لم تریا داغورا دا صورا د عجبا خبره کړي د حدیث کې نبی له سلام او سلام عفرل فرا نبی له سلام وي د ټول نغدرو خدا دی د زان نغدروږي جول کړي دا دی ایوری الرجل عینی چ او ولي دلي چې او ويني سړي عيني په دوالو سترګو خپلوباني چې سړي سترګو ته داغه دلي دلو نسبتوږي ایور یر رجل او چې نسبتوږي سړي دوالو سترګو ته چې زما په دوالو سترګو لیدلې دي ما لم تریا سو پور چغلي دلي نه لیدليني او د نسبت کې چې ما لیدلې دي حالان کې اوله دا طالب دله ویاو حالان که اغیره ده خبرنی او ده لیدلی نی اغیره را پخوب که نسبت ده سرید والوسترگو تا چدا ما یعنی خوب ما لیدلی ده مالم تریا سوپور چاگا نی لیدلی لیدلی په خوب کې او ده وی ما لیدلی ده او بیا گوائیم کئی پیوشی چه لیدلی نی اغیره را نو افرال فریعی دا سخت دروری پا دروک سخت دروجنداری روه البخاري <سؤال> و معناه يقول <سؤال> رأيت في ما لم يروا لدلمه پاسه کی ندلی دلیا گئی لرا چونک دا بل حدیث ډیر زیات وګدې نو دا و بیا ان شاء الله خیر صبح